Baina eguno nehubia zariko gira, baina ez mutikoetaz nesketa gira goizuntan, izan ere, aiz bayonako neskek, beraz begitzerez asoina asten dute larumatuntan berean, Ogoitara dugu, ez baienako neskak lehen mailan ari direla, maila gorenean, elit bat mailan nesketan, jaz gaitzeko sasuena egin zuten, zenta finaler ditan monpele kontra galdu zuten, ondutik Monpele xapeldun izan zen gainera, eta nekez hori baino hobeki egin egintzezaketen, badakigularik Monpele eta Tolosak asik ezinunkituak direla maila horretan, eta funtsian finalean talde horiek ziren. Eta aurtengo gauza bertxua gertatuko zaie baiona gertanai baita, jaz baino obeki nekez egiten halko dutela, al emaitza mailan, azteko, zeren eta beritzere, toloza eta monpele kaxik ezinun gituak dira, balentzia ikaragiria litzateke horiek baino lehen bukatzea alta ez da bortzaz erretzai zanen berdin egiteak, nahi baita irugaren lekuan bukatzea zeren taldeanitz indaktu dira baina ere indaktu ikusko dugun bezala baina taldeanitz indaktu dira eta beraz egin bako da horiek baino hobeki azteko helburu dute aukten ezmenturaz emaitzaren aldetik, gauzak betzia zeren komplikatu izanen da, baina baina errukbi aldetik, eta ortarako jende neskainit dira beraz uh, udauntan, ejanen dugu eta diotenaren arabera bayona aldean, da talde indaktsuago bat dutela, baina berezikiago talde haundiagoa dutelako osoagoa dutelako, kompletoagoa eta beraz horrek kekeriko du emaitza, ez amaitza, baina joko obe aproposatzea aurten kakarretxe zelaian, beti bezala kakarretxe zelaian hariko dira aurten, txenari direlarik eta funtsian hasiko dira larun batuntan, zortziontan, guanen kontra Untsalaz Juan ez da alako talde indaktsu bat, jazere mantentzeko lanak izan zituzten, zuten beraz paperean Euskaldunak gehiago dira, baina beti bezala gero zelaian frogatu behar da. Eta gainera bi e, euskaldun eskaistanen dira, maika brust bat eta bestegin izena antzi dut, baina hegoaldeko oneesska bat, biak ere Espainiako selekzioarekin baiitzira mementuntan Hego Afrikan eh, lagunarteko partidak egiten eta beraz ohiek faltako dira, beste gutiak hor dira, baina egam bezala untsalaz beharko luke baionak irabazi partida hori gero ikusi beharko da Zuzeneak, zuzeneko aurkari horiek beraz Montpelierin kontrariko dirilarik hemen an hariko dirilarik bonus defensibo bat hartzen alduten, ala ez importantea da beti bezala beraz lehen lauetan sailkatzea beren uh, multxuan Montpelierin multxuan dira aurten uh, bayonarrak eta ondotik beraz final erditarako beraz jokatzea uh, eta halaz uh, biztan dena untxalaz final erditan bigearen bukatzen modute beren multxuan dena ongi joaiten uh, baldin bada lehena uh, topatuko lukete ganai baita uh, tolosa, baita gauza komplikatuak dira, bina ez gira bate horreinoa oktan, Sashuina Lucia izanen da, eta beraz, egin du gure beste talde batzu um, indaktu direla auktan, eta beraz, horiekin kondat, kondatu beharko da, Baionak izanen du baina, ara, entrenatzaileak aski baikok dira, diote ere oiek talde daktsua direla, Pikoan direla, udauntan ongi lan egin dutelako, eta untxalaz dena ongi joan baukuliteke baina beti bezala, ostioan egan dudan bezala, zelaian fogatu beharko da eta hasi beharko da, larumatuntan, aratseko hontan, kakaarets zelaian baionak ruan errezibitzen baitu.